Камінь і Билинка Весь перев'язаний стежками Посеред квітів і зелених трав Важкий, великий, сірий камінь У полі за селом лежав Лежав немов володар світу Кидався в очі віддаля Об камінь бились хмарий вітер І тихо плакала земля Росла під каменем белинка. Багато довгих зим і літ, Не знаючи перепочинку, Рвалась пітьми на білий світ. Вона товкла камінні груди До сонця, пробиваючи шляхи. І раптом, що це? Бачать люди, З граніту виглядають паростки. Так. Камінь відступив байдуже. В житті трапляються дива, бо камінь той він мертвий, друже. Билинка ж ніжна жива.